Kilometro hau hartia dugu uh, bost, uh, ergagaiko bost erriek ergarekin, beraz, uh, duzun aritze, ahatsa, lekunbegi, behorlegi eta mendibe. Dinamika hori sortu da ere uh, ergagei bizi taldea montatu ginen dila zazpi urte, errieak uh, ergagaiko esokua uh, bizi dadin eta alaz esku <satik> Irulegiko irratiaren kilometroan gira, eta ene hon duan Euskal Iratietako, eta Irulegiko irratiko presidenta den Maritzu, egun hona. Egun hona. En Irulegiko, egun eta bihar duzien, askibide bazterian denak, irratiak beha baitira, manera obelena baita korrekaren segitzeko, bihurtetai bezala, eta ara, gure horbiltasun eskola hori erakusten dugu korrekakari ere. Asterka ibiltzen gitu, presti zaiteko tenora zemen. E, eh, behar, gauza bat falta zu, duzu. Eta ba ez da zemen, boi. Bela botei eto alde biztan dena, Bai ba, gero egedo beti numria iten, ekalitateak iten du, eta... Horri <gülüyor> <gülüyor> bera. <gülüyor> dibitama, dibitama! Dibitama! Luis, behaz, udalbitza ere hemen dugula? Bai, eh, bereziki, aurtengoan izan dugu... Ipar Euskal Herrian kilometro bat egin, ba, ba bueno, uste degulako gara momentuak horrela eskatzen duela. Eta azken, Iruñan ere, azken kilometrotan ere parte hartuko dugu. Eta bai, Udabiltzako kilometroan nahi ginean egin, eta ere, uh, lekokoa Luizek, uh, emain du lekokoa jarreneetxe garrai, behaz, uh, uste dut, simboloki uh, zela Udabiltzako kilometroa egitea, eta biztan dena eskoal herri elkargokoa ina ere. EUSKAR eskoletan euskaraz Hala, eri elkargoak cargo que chez Guidarzuko baitu, oitan udalbizari da lasterka eta likukoa, Jean-René Tigaraillé egunon zara. Egunon, odion parte hartzen duzu korrikan ikusi seitugu Otxandion eta hemen ere. Et bien écoutez, j'ai ouais. fait le kilomètre 2 à Otxandio et c'était très bien. Voilà, on va faire maintenant le kilomètre 869, et puis tout à l'heure, je pour le kilomètre de Bayonne, de Bayonne ouais, voilà, ouais. et c'est la symbolique est forte, cette année en particulier. Voilà, une volonté farouche, puisque aussi bien nous allons, euh, en tout cas je l'espère, voter euh, une subvention de 860 000 euros pour euh, l'office public de la langue basque, sachant qu'on était à 250 000 euros, une, un signe fort de la communauté. Kojika egunean beti indahak bikoizten dira. Kojika kemaiten duolako indah berezi bat. Aupa, garrika! Txasukoak badira hainitz, gazteak ere bai, ezen lastezka gubainoa isau erabiliko dira, eta hortako nik uste, nik pastuko dut makila frango fiten horbeiti. Bai honatik duzenan, ara, <risa> ez alikukoak, sabe que ta star singular o le kilometro, ama in xawa. Kim lleva la gaina? Politika. Bai unono. Neiko echa que aldeko politika zertan du. Ne mento gutimana berba antinatuko da, zenta badu hasik iru spalau ibatet, eh? Marchan izan dela bajnelan bat, komisio ekstra-municipal baten bitartez, hor biltzen dira baita ete, haute txak baita karteko arduradunak. Etaaren izenean, durabdi urte ere kilometroa hemen ginoen, eta berriz beraztukia ezautzen dugu, bai, segur eskuara astapenetik proiektuan da, eta... Euskoan sartzen diren, emresetan, seinaretika helbiduna adibidez plantan ezartzen dugu. Edo horret buruz ari gira, beraz, bai, korrikan parteaktu dugu astapenetik. Bai, beti, e, dakit, ilusio hain eta emozio hain niz, korrikan parteaktan. abiko hon baioneko eta pena baionarekin, konpitatu! Tipita, patipita! patipita.